Pista 6. Capitolul 6. Doctor în Medicină. Pe albia bătrânului timp, apele se învolburară, aducând urgia războiului. Poporul nostru, indrituit să-și redobândească unitatea neamului, se aruncă în învâltoarea întinsă pe tot pământul, în acel an de pomină 1916. Ilarie Maghero încă nu absolvise facultatea. Mai avea de susținut teza de doctorat. Dar evenimentele nepustinduse, se Nu-i de dureră gaz Mobilizat ca medic Cu gradul de sublocotenent Își îndeplinea îndatoririle după necesitate Era psihiatru Devenise chirurg Buimăcit de prăpădul Care întorsese lumea pe dos Cum să apere viața Când puterile răului coalizate Se întreceau care de care să o suprime Durerea omenească nu o numai forțele naturii Ci înșiși oamenii Homo homini lupus Acel minus de durere La care se gândea el mereu Nu putea fi realizat Fără să se fie obținut mai întâi Un minus de egoism al făpturii umane Până atunci Moartea nu mai prididea Cu secerișul vieților tinere Pline de vlagă Lucrul medicului se oprea îndată Ce îngrozitoarea coasă neagră Își arăta scuțișul Cu toate astea Ilarie află și aici Un rost al omeniei Agonia multor răniți începea cu suferințe complete, care îi făceau chiar doctorului părul măciucă de groază. De ce să nu le ușureze drumul către neființă, dacă nu-i mai putea ajuta să trăiască? Și atunci îi hipnotiza pe muribonzi, așa cum făcuse maestrul stroia cu Marta, și așa nefericiții mureau fericiți. Măcar atâta pentru acei care să le viața ca să trăiască mai bine cei rămași în urma lor. După ce nimții cotropiră mai multe de jumătate din trupul României, spitalul unde lucra blocotenentul locotenentul Magheru, evacuat în Moldova. Acolo ostașii noștri au avut de cu încă un dinamic, puternic și nevăzut, tifosul exantematic, epidemia foamei a mizeriei și a deznădejdii decimă trupele și populația în crunda iarnă a lui 1917. Prăpădul atinse dimensiuni de coșmar. Viața atacată din toate părțile se împuțina îngrijorător zi de zi. Pământul nu mai avea gropi pentru morți. Dar firea sănătoasă a românului nu se speria de nimic. Maiorul Dordea, care părăsise spitalul abia de o lună după operații grea, Revenind de astă date, infectat de exantematic. Doctorilor, am fost rănită de șapte ori și acum, în loc de glonț, trebuie să mor de pătuche. Nu, asta nu am înghit. Dacă nu mă faceți bine, să știți că doar în spitalul pe voi. Din fericire, scăpă cu zile. Medicul maghiar cu care se împrietenise îi spunea. Nene, maiorule, de când ai început să ții la viață, nu mai ai șanse să devii rău. Ce să devin dacă sunt, doctorașule? Uite, tot trupul mi-e plin de cicatrice. Nu mai e loc cu date, dracu, pentru alte gloanțe. Ce să fac? Sunt obligat să trăiesc până ating suta. După aia o vedea noi." Ca maiorul dordea erau mulți. Într-una din zile sosii vestea că la Iași căzuse victimă teribilului flagel însuși generalul medic Gheorghe Stroia. Clătină tristă din cap, înălță umerii și atâta tot, Marta era atât de prezentă în fiecare clipă, încât ajunsese să nu mai impresioneze pe nimeni. Oamenii se obișnuiseră cu ea, ca hainele de pe ei. Strălucitul doctor călcase pe urmele tatălui său răpus tot la datorie. Numai că străia își dăduse fără doar și poate seama de sfârșit, dar moartea nătângă habar n-avea că omorâse pe cel mai abric inamic al ei. Tot umblând cu gândul prin căldura amintirilor, zgura de pe simțirea doctorului se muie pe încetul și o sfârșie reprinse ai măcina ființa. Mă duc să-l văd. Trebuie să-mi iau rămas bun orice s-ar întâmpla. Vreau atât de mult încât n-avea cum să nu izbutească. Căpătând o delegație de formă, plecă urgent cu mașina divizii și ajunse tocmai când se oficia serviciul divin. Nu, nu putea să conceapă în ruptul capului. Pe acel uriașă întins cu minte pe catafalc. Era o înfrângere prea mare și nedreaptă. Doctorul Stroia nu trebuia să se supună actului morții. Obținuse de la natură, prin puterea minții, prerogative deosebite, intangibile, supreme. Pentru care motiv cedase? De ce a fost jefuit de viață înainte de vreme? Pentru el... Moartea fără acceptare constituia o tâlhărie. Sublocotenentul maghero asculta prohodul țeapăn, fără suflare, în timp ce lacrimile și roiau lunecând pe valea obrajilor. Cu un gest brusc scoase batista și le șterse. Ei era rușine. Eu să plâng pe maestru? Absurd! Ridicol! Să mă de soarta lui, să-l compătimesc? Dar, Marlen, asta înseamnă desconsiderare, dacă nu chiar jignire. Marta, cu care începuse acest dialog mental, ca de obicei părea de acord. Tu ești moartă. Mă înțelegi, nu-i așa? De aceea consider că înmormântarea acestui om este o eroare. Zeii nu se îngroabă, nu se jelesc. Nu trebuia să viu aici. Croindu-și potecă prin mulțime, ieși din lăcaș. Întinde bisericii, o doamnă în doliu mare îl întrebă. Sunteți rudă cu defunctul, domnule sublocotenent? Nu știu de unde vă cunosc. Mai mult decât rudă. Doctorul a fost modelul meu de viață. Femeia era medicul Nadia Garoiu, care a ridicându-o de la morga spitalului, îi redase sănătatea. Nu trecu mult și moartea obosită din calea afară se duse să-și mai tragă sufletul. Pacea reveni pe tron odată cu soarele și primăvara. Țara noastră fu întregită după drepturi, iar poporul, bucurat, uită prea repede marile suferințe prin care trecuse. Cei căzuți nu se mai vedeau, fuseseră înghițiți de pământ dinpreună cu viața lor netrăită. Și totul reintră în normal, pe vechile făgașe Reîntors la București, Ilarie închirie tot o aia în care petrecuse anii studenției La facultate, primul pe care îl văzu, fu colegul său, Radu Șteflea Am scăpat cu zile, savantule! Tinereța noastră a biruit! Gaudeamu sigitur! Nu tinereța, Radule, ci jocul hazardului Tineri erau și colegii noștri de an de ce s-au prăpădit? De ce n-au încercat să-și corecteze destinul, trăgând spuza pe turda lor? Într-adevăr, din promoția lor și 21 de inși din 50. Aproape jumătate. Da, ai dreptate. În timpul războiului viața nici nu mai conta pentru noi. Să vezi, odată câțiva ofițeri combatanți, numai eu eram medic, jucam cărți pe iarbă să ne omorâm timpul. Nu știu de unde naiba, un glonță rătăcit vine și culcă la pământ pe unul dintre jucători. Un chibiț numai decât l-a tras deoparte și a intrat el în careu. Jocul a continuat fără să se închisească cineva de cel care murise atât de neașteptat. Ilarie, auzind această întâmplare, tre Cum pe tine te mai impresionează asemenea lucruri? Semiră șteflea. Nu-i răspunse, dar în sinea lui se bucură mult. Încă nu uitase că e om. Ar fi fost un adevărat dezastru pentru cariera lui de medic. Cu cei de acasă purta destul de rar corespondență. La Merișan bătea pustiul. Tatăl său fusese mutat cu slujba la Lipova, un orășel din Banat, în vecinătatea Timișoarei. Vânduse casa și plecase acolo cu Mariana, luându și pe bătrâna Florii. Pădura o vânduse de mult. Înainte de război, din pricina unui proces, încă nu știa prea lămurit ce a fost, așa că averea părintească era dusă pe copcă. Acum îi scria că nu mai poate să-l ajute, să facă bine să se descurce singur. Destul a cheltuit cu învățatura lui. Cei drept, asta nu era prea greu. Se angajă ca intern ale forii spitalelor civile și, pe deasupra șteflea, îi mai plătea lunar o leafă ca să-i dirigeze teza de doctorat. Așa că Ilarie lucra cu Sârg la două teze, a lui și a colegului său care avea părinții bogați. În sfârșit, după câteva luni, își susținut lucrarea care stârnie o deosebită vâlvă. Nimeni până la el nu cerceta să mai amănunțit și n-a o contribuție mai personală în studiul nevrozelor. Dar profesorii examinatori contestară unele susținere ale candidatului și astfel se i o discuție în contradictoriu care ținu câteva ore, încât decanul facultății, un om cu bun simț, mirat de bagajul de cunoștință al doctorandului, determină comisia să-i dea drumul cu nota limită. În schimb, Radu Șteflea obținu magna cum laude. În dată ce căpătă libera practică, fă numit medic la spitalul din Dobră-Sloveni, un sat înstărit din județul Argeș. Acolo rămase mai mult de un an. Îi plăcea oamenii locurile. Un singur lucru nu-i plăcea. N-avea lumină electrică. Nu râvnea distracțiile orașului, teatru, cinema sau baruri. Asta le considera plăceri vulgare. Dar se obișnui să a citi la lumina unui bec pe care îl știngi cu o mișcare reflexă când de ploapele se lasă ușor pe ochii oboziți. Se împăcă și cu lampa de petrol. Era aici doar întrecere. Provizoratul acesta n-avea să dureze o veșnicie. Altul era visul cu care ținea să-și legitimeze existența. Câtă dreptate avusese doctorul Stroia? Da, trebuia să plece în India ca să-și apropie știința sufletului, știință unică pe care spiritualitatea acelei misterioase țări o dobândise în câteva milenii și o păstra ascunsă ca pe o comară. Înainte însă de a ajunge acolo, avea neapărat nevoie să afle tot ceea ce acumulase experiența Europei. De curând, îi se părea că dăduse peste o formulă mai eficace decât cele obișnuite în ceea ce privește vindecarea psihozelor în genere. În cazurile când sugestia, fie hipnotică, fie în stare de veche, din metoda psihoterapiei lui Dubois, nu măduia, cauzele determinante necedând, atunci se cerea un tratament psihanalitic. Aceasta din asociație în asociație cobora până la accidentul traumatic primar, îl reactiva aducându l în planul conștient și era de ajuns ca pacientul să-și dea seama de adevărata pricina a bolii pentru ca simptomele să dispară. Cazul unei femei apucată în fiecare dimineață la ora fixă de o tuse spasmodică citat de Marley Banheim era cât se poate de concludent. Așadar, Trebuia mai întâi să meargă la Viena, să lucreze măcar un semestru cu profesorul Brödl sau chiar cu Freud, apoi în Franța, pentru a lua contact cu școala de la Sal Petrier a lui Charcot, cea de la Nancy a lui Barnheim, și chiar să treacă oceanul, ca să-și dea seama ce e cu miraculoasele transplantări de organe ale savantului Karel și ale altora de la Institutul Rockefeller, în special Fluxner și abia după aceea, înarmat cu observațiile și experiențele dobândite, să ia drumul Indiei pentru experiența decisivă. Acest plan măreț care cerea pe puțin 10 ani din viață, clădit pe coordonate posibile, era perfect realizabil și dacă rezultatul se dovedea cel scontat, adică obținerea acelui minus de durere în existența umană, fața lumii s-ar fi schimbat. Avea 24 de ani. La 34 ajungea un binefăcător al omenirii, pisc pe care vestitul pastor urcase mult mai târziu. Și acum, hai, doctori Ilarie Maigeru, pornește pe drumul mare lui Tovis. Să vedem cu ce. Îți trebuie cel puțin 3 sau 400.000 de mii de lei. Cine îți pune la dispoziție atât banet? Doctorul Stroia, tot din pricina banilor, renunțase la idealul său. Îi făgăduise să-l ajute și l-ar fi ajutat, dar făgăduiala nu se mai putea îndeplini, fiindcă el închisese ochii în Moldova anilor grei. Să ceară tatălui său? Exclus. Chiar dacă dispunea de câteva zeci de mii, încă nu i-ar fi dat măcar jumătate, că era la mijloc și sărăsa sa de altfel, în ultimul an de învățătură nu-i trimisese nici lăscaie. Îl lăsease să se descurce singur cum o putea. Dacă ar lua o fată bogată, chiar urâtă, ciumă, dar cu o zestră de câteva milioane. Sunt băeroaice de-astea destule. Ar închide ochii și... Nu, no, nu se poate. Nu e o soluție. Să pleci cu asemenea povară în spinare, purtând-o pretutindeni timp unde nu trebuie Angajându-te în îndatoriri conjugale, având riscurile unei progenitori Și ce va face o sărmană femeie în India, unde zona sufletească a bărbatului va trebui ferită de orice atingere dăunătoare? Condiție absolut necesară instalării unei noi spiritualități Din capul locului, experiența ar fi sortită eșecului în asemenea caz. O bursă de stat, ieșia exclusă pentru rațiuni suficiente, nu se acordă decât pentru scopuri precise. Cât privește realizarea unei economii din salariul de medic, nici vorbă nu poate fi de așa ceva. Chiar douăzeci de ani n-ar ajunge pentru a strânge suma de care avea nevoie. Ce era de făcut? Nădăjdea totuși într-o întâmplare, o cerească întâmplare care să-i aducă miraculoasa soluție. Uneori se întreba mirat, de unde îi încrederea aceea în necunoscut? Ce suport logic o ținea pe picioare? Degeaba. Degeaba căuta deslușiri ca să o legitimeze. Nu îi se transmisese nimic și totuși, a ca în fenomenul telepatic știa brusc, fără să-și dea seama cum sau de unde îi venise știrea. Aș fura la urma urmei dacă mi s-ar un prilej bun. Și mi-aș răscumpăra fapta cu vârf și îndesat, redând sănătatea bolnavilor incurabili, sănătate care nu se poate cumpăra cu tot aurul lumii. Era o învoială cu ei conștiință. Cu toată ispititoarea răsplată, gândul pornit pe acest drum, iscodii cu repezițiune temeiuri ca să se țină cât mai bine pe picioare. În definitiv, dacă prădezi pe un parazit putred de bogat ca să întorci în schimb o faptă bună, comiți într-adevăr un delict... Legea ține seama, în primul rând, de intenția făptuitorului, dar în acest caz, intenția nu e numai negativă, ci și pozitivă. Ba chiar aspectul pozitiv copleșește pe cel negativ, de aceea orice conștiință omenească, deci și a legiuitorului, ar aproba-o fără rezerve. Raskolnikov, lui Dostoevski, mersese și mai departe. El admitea chiar să ucidă pe zgripsuraica bătrână și bogată ca să o jefuiască și astfel să-și realizeze cu banii ei visul de a studia mai departe. Dar se prăbușește cu aripile frânte. De ce? Neprevăzutul îi scosese în cal o ființă inocentă, pe nepoata că N-a vusese trebuise să o omoare și pe ea. Această nouă faptă, nepreparată și neîncuvințată de conștiință, Iată ceea ce îi frânge echilibrul sufletesc. El nu poate îndura cum ar fi îndurat-o pe cealaltă. Eul său moral se răzvrătește. Mustrările îi pustiesc ființa, iar prăbușirea se dovedește inevitabilă. Dacă Raskolnikov era în stare să suporte o crimă fără a declanșa prăpădul remușcărilor, mușcărilor, oare Ilarie nu izbutea să-și înduplece conștiința pentru făptuirea unui simplu furt? Și la urma urmei, ce înseamnă acest fapt mărunt pe lângă carnagiu la care fusese martor în timpul războiului? Așa că, încetul cu încetul, doctorul statornici în mintea lui ideea furtului, acceptând-o ca un rău necesar. Dacă i s-a cândva o ocazie prielnică, bineînțeles cu șanse de 99% de a nu fi prins, n-are să dea îndărăt. Însă nu va ucide, sub niciun motiv, Asta niciodată, oricât de ispititoare ar fi împrejurarea În afară de această soluție extremă, mai exista totuși un mijloc de a pune mâna pe bani Care nu trebuia neglijat Să joace la loterie Românul nostru zice Niciodată nu se știe de unde sare iepurile E foarte adevărat S-ar putea ca tocmai Ilarie să câștige lozul cel mare Dar nu avea nevoie de un milion s-ar mulțumi și cu jumătate, chiar și cu un sfert. Și la urma urmei, nu s-ar putea întâmpla să găsească o geantă cu bani? Dacă norocul îi întinde o mână de ajutor, orice e cu putință pe lumea asta. Obsedat în permanență de nevoia banilor, ori de câte ori se culca, îi veneau în minte tot felul de lovituri celebre, citite când va prin ziare sau auzite de la unul sau altul. Iată autoduba care transportă lingouri la banca Spaniei. Un sergent de la circulație o oprește. Mi s-a comunicat că mașina este dinamitată. Va sări în aer. Duceți-o de grabă într-un loc pustiu ca exploze să facă mai puține victime. Când aud, șoferul și paznicii sat în mașină și fug îngroziți. Sergentul strigă în zadar după ei, apoi se urcă la volan și dispare cu autoduba și aurul. Autorul maestrei lovituri, deghizat în sergent de stradă, n-a fost prins. Hmm. O idee ca asta nu se plimbă prin mintea oricui. Iată și pe neamțul Newman, care în anul 1907 se duce cu un milion de mărci să-și încerce norocul la Monte Carlo. Ține un milion de mărci pe o carte? Ține. Trage cartea. Neamțul nou, banca opt. A câștigat. Ține două milioane pe o carte? Ține. Neamțul 8, banca 7, a câștigat din nou. Ține 4 milioane pe o carte? Ține. Neamțul amândouă cărțile figuri. Mai cele una? As. A realizat doar un singur punct. Banca Tot așa. Primele două cărți figuri, ia încă una, tot figură, deci zero. Neamțul a câștigat cu un punct 8 milioane. A plecat și dus a fost. Nimeni nu știe ce a mai făcut. Era un om trecut de 50 de ani. Banii nu erau ai lui. Dacă pierdea, trebuia să se sinucide. Curajul său a fost cu adevărat nebunesc, dar se spune că fortuna, zeița norocului, îmbrățișează pe cutezători. În orice caz, Ilarie avea să lupte pe mai multe fronturi, să se zbată ca peștele pe uscat și să nu lasă neîncercat nimic până nu va dobândi suma care-i trebuie. Pentru început, cumpărea două lozuri întregi la loteria de stat de la sucursala din Pitești, jerfind de aproape o jumătate din leafă. Între timp, îmbina în închipuire tot felul de lovituri pe care le voia iscusite, dar nu erau deloc. Îi lipsea ingeniozitatea și fantezia. Citise prea puține romane polițiste, dar bune, din colecția Le Mask, însă își dădu seama că nu era în stare să ducă la bun sfârșit astfel de isprăvi. Îi lipsea curajul. N-avea sângele rece al omului de acțiune, era doar un cercetător migălos și răbdător al fenomenelor vieții și atâta tot. Dacă vreau o ocazie i-ar fi picat mur în gură, desigur că tregea folosul și asta numai pentru că fusese bântuit de asemenea preocupări. Așadar aștepta cu nădejde lucrarea timpului. După câteva luni, fu transferat ca medic primar la Spitalul Comunal din Pitești, unde era șeful prieten al lui din facultate, doctorul Barbuduțescu. Acolo închiria un apartament mobilat în centrul orașului, pe strada mare, la o văduvă, doamna Elisabeta Albu, care se legă să servească și masa. Avea trei odăi. Într-una instală un mic cabinet de consultații, în alta o sală de așteptare pentru clienți, iar în ultima dormitorul. Sala de așteptare servea și de sufragerie. Se bucurează rind chiar în prima zi la Podega Ciortus, loc de întâlnire al protipendadei orașului pentru aperitive, pe fostul major Dordea, avansat cu doi ani în urmă colonel și acum comandantul regimentului de infanterie din localitate. Rănit a treia sau a patra oră la cap de o schijă, operase, scăpându-l în gheara morții, iar mai târziu le îngrijise de tifos exantimatic, când ofițerul amenințase în glumă că dărâmă spitalul dacă nu se face bine. De atunci deveniseră rude, după spusa maestrului Stroia. Era un bărbat scund, îndesat cu capul mare cât o baniță, nesecat de voioșie. Nimeni nu-l văzuse supărat vreodată. Piteștenii căutau prietenia ceriți de firea lui deschisă și așa ajunsese să se cunoască pe toată lumea, parcă ar fi fost născut și crescut pe malurile arceșului. Să vă prezint, fraților, pe tăticul meu, care îi datoresc viața. Ăsta e doctorul Ilarie Magheru. Mi-a scos cinci gloanțe din trup și două schijeri din cap. Dacă nu era el, ajungeam oale și ulcele. Ca pe copilul lui m-a îngrijit. Și pe urmă de tifos exantematic... Luați-vă bine pe lângă el dacă vreți să trăiți până la adânci, bătrâneți. Ascultați ce vă spun." Trăiască tăticu!" Izbucni un cor de glasuri. Astfel, rând pe rând, Ilarie cunoscu pe profesorul Olarian, arbitrul eleganței piteștene. Pe judele instructor Caminski de la tribunal, polonez de origine, înalt, deșirat, cu o claie de păr în cap care stârnea admirația unanimă. Pe avocatul Radulian, Ian, fost decan al baroului, bărbat frumos în puterea vârstei, după care se o femeile, meșter la vorbă și lector pasionat, apoi pe scriitorul Tache Simedru, un moșneac uscat ca Pastrama, cu o bărbuță de țap, încă vioi și ager la minte. Se spunea că împlinise 90 de ani, dar nimeni nu-i da nici 70. Luat pe sus de colonel, doctorul nimerii odată la clubul Renașterea, unde notabilitățile piteștenii își făceau veacul jucând cărți ori table. Numai prefectul judezului nu juca. Stătea de o parte și privea la ceilalți ore întregi, fără să scoată o vorbă sau măcar să întoarcă capul. Din pricina asta îi spuneau statuie, adică ghibănesc statuie. Și așa i merse numele cu porecla aninată în coadă. Om greoi și calculat. Pe toate le făcea cu încetinitorul. Ca să-și semneze doar numele, îi trebuiau cinci minute. Nici președintele tribunalului, Marin Almăjanu, nu se încurca la jocuri de noroc, dar privea de sus cu îngăduință pe jucători. Boier de vița avea o figură aparte, cu o imensă barbă despicată în două care i-a acoperat tot pieptul. Bun cozior era săpânul unui sac fără fund de anecdote și întâmplări pe care le povestea cu destul haz. De altfel, ori de câte ori își făcea apariția, îl împrejmuiau numai decât vreo 10-15 clubmeni ca să asculte snoavele. Printre ei se afla aflat Clopotniță, primarul Piteștului, pe numele lui adevărat Ilie Mustață, care rădea așa de zgomotos de anecdotele mai pipărate ale lui Almăjanu, încât s auzat tocmai în stradă. Îl părecliseră Clopotniță după ruina de la marginea orașului pe care încerca să o restaureze. Singurul notabil care nu călca pe la club era procurorul Andrei Ghinea, zis trogloditul, o stârpitură de om care amintea oricui pe cocoșatul de la Notre-Dame. Nu se ducea la nimeni, nici nu primea pe nimeni. Trăia singur, ascuns ca un sobol. Fetele în bat jocură și îl recomandau una alteia ca soț. Abia trecură câteva luni de când doctorul Ilarie Magherul luase postul în primire. Munca de fiecare zi era monotonă. Colite hepatice, intoxicații, fracturi, bronșite, două operații de apendicită. Un singur caz mai interesant al bătrânului fără identitate cules de pe stradă și internat la spital în stare de comă, pe care reușește să-l aducă în simțiri cu ajutorul respirației artificiale și tracțiunii limbii. Obsedate de proiectul care îi domina universul de untric căută să ocolească în limite rezonabile contactele cu societatea piteșteană, nevânda și rosi timpul liber. Chiar dacă ar fi rămas zile și nopți cu brațele îngrucișate, gândind numai la problemele sale, nu era cu mult mai câștigat decât omorând vremea la club. Ros de grijă își spunea adesea. Uite, s-a mai scurs o săptămână, apoi altă săptămână și alta, altă, mereu o altă. Toate albe. De ce nu se întâmplă nimic? Răbdare. Trebuie să ai răbdare. Formule facilă. Praf în ochi. Răbdarea nu-i decât mijlocul de a uita ceea ce vrei. Adevărul e că și cam pierduse cumpătul. De aceea nu aștepta pasiv evenimentul de care avea atâta nevoie. Din potrivă. Difuza pretutindeni fără răgaz, undele gândirii concentrate la maximum, crezând că mesajele acesteia vor produce, ca în fenomenul telepatic, faptul de revendicat cu atâta putere de către dorința sa. Era o naivitate? O scânteală obsesivă? Cu toate astea, ceea ce voise veni mai curând pe firul timpului decât se aștepta. O aduseze voința lui? Hazardul orb? Cine ar putea să o spună?